«Літайте самолетами аерофлота! живіть на літу!» «Почему все вас должны ждать дівушка? Ви що, я? Ох, такі як вона важко буде пояснити, що таке давно не бути в Москві. Нарешті припхатися сюди, мати всього одну годину для спілкування з друзями в клятому аеропорту Шереметьєво, при цьому встигнути переміститися в Шереметьєво-2». Зустріти своїх друзів, котрих ти так давно не бачила, пити жахливу аеропортову каву, а потім обійматися з ними довго, так довго, що тільки й встигаєш, що схаменутися і бігти шукати воріця, де тебе мають зареєструвати. «Я транзитом!» – огризаюсь я. Мабуть, саме так собака спілкується з кусним м'яса чи гумовою іграшкою. Та навіть собака пробує щось пояснити, перш ніж відгавкуватися – а я ні. Навчена огризатися замість того, щоб щось пояснювати. А може спробувати хоча б раз пояснити, чому ж я так не вірю в людство? Може б мене вислухали, поспівчували, усміхнулися і побажали щасливого польоту? Мабуть, мене доброю людиною не назвеш, тому й поводжуся зазвичай агресивно. Шкода? Я ж не така. «Не ти одна транзитом, відповідає роздратована дівчина. «Але на це я вже не збираюся відповідати. Забагато честі, ага!» Вона загнала в машинку мій посадковий квиток. Машинка засмоктує квиток, відгризає собі смачну частину, випльовує мені на долоні огризок. Я вирвала його з її вологих злих зубів і пішла сідати. Теж мені третій дзвоник у Національній опері!» Так, смотрите внимательно в свой посадочный талон и сами смотрите, куда вам сесть. Там все написано. Хоча б сказала праворуч, ліворуч, чи по центру ледачас. <звук> Цікаво, як її зрозуміють іноземці? Не говорить, а розпівуються. Проте сісти хочеться, а якщо сісти дуже хочеться, то починаєш худко все розуміти. А якщо ти її не зрозумієш, то вона пошле тебе чарівним пенділем. Боже мой, Альона, це ж ні пасажири, прутані, як как стада якісь. Я дивлюся на незрозумілу синю запелюжену ганчірку на моєму сидінні. Добрий вечір, кажу до неї. Ви, мабуть, плед? Ганчірка пихато мовчить. А вже ж вона плед? Розуй очі, дуре, подумає воно. Добре починається мій вояж. Я буквально оточена приємними людьми і речами. Господи Боже мій, скажи мені, ти ж усе бачиш? Навіщо я кудись взагалі їду? Утім, цьому якраз пояснення є і неабияке. Я лечу на зустріч зі своїм хлопцем, тому що ми вирішили розпочати спільне життя не в його і не в моїй, а в нейтральній країні, чужій нам. Я спочатку запропонувала вибрати нейтральну воду чи смугу, на радість прикордонникам, а потім космос. Але він не погодився, тепер я знаю чому, тому що він не був би успішним адвокатом, якби не вибив собі переваги. У нього є робота в цій країні, а в мене є тільки він. Він – важка та марудна робота, але хто за це буде платити? Він у мене був і вдома. А взагалі це дуже відносно. У мене є він. У таких дівчат, як я, завжди є хтось. І не просто хтось, а хтось модний, бізнесмен, граф, зірка Голлівуду. Чи на крайній випадок – іноземець або відомий журналіст. Тому що такі жінки, як я, вибирають не людину, якій можна довірити, якщо й не все своє життя, то принаймні маленький його фрагмент, а ставляться до вибору пари, як до купівлі нової сукні, діамантів чи породистого коня, щоб можна було зневажливо кинути під час бесіди іншій жінці. мій так утомився після перельоту з Відня», а от я? Ні. Віденський бал був неперевершеним. А якими смачними канапками там пригощали? Лайно. Усе своє життя я настільки зневажала саме таких дівчат, їхні думки, одяг, ставлення до життя, і, як виявилося, настільки заглибилася в їхній світ, бо ворога треба знати в обличчя, що зненацька сама перетворилася на одну з них. Непоганий, як на мене, сюжет для жахливої казки маніяка на кшталт Гофмана. Ці зміни торкнулися навіть моєї зовнішності. Я не хочу сказати, що я різко стала білявкою, ні. Але мій м'який рот набув виридливого вигляду, наче я отот розплачуся. Нігті прибрали ідеальної форми, тому що вони нарощені. Над шкірою ніг добре попрацювала дівчина з епілятором, а всередині в мене порцелянове серце. Як у казкової курви Мальвіни. Легені, як на плакатах про здоровий спосіб життя. Це все чуже. Але має бути щось і моє. І це – виразка. От виразка залишилася. Щось має залишитися з тобою з минулого життя. Інколи мені здається, що, наприклад, в спідницю в модній крамниці мацає не жива жінка, а глянцева обкладинка жіночого журналу. Із моїм хлопцем Майком, звуть його саме так, у мене складається таке враження, що половину американців звати Майками. Я познайомилася на конференції з питань боротьби з тероризмом. Конференція була величезна, відбувалася вона в Женеві. Я там відверто нудилася. Спала на пленарних сесіях, уникала робочих зустрічей. Замість цього швендяла по крамницях, купувала вишукану білизну, розглядала діаманти, фотографувала людей на фоні відомого фонтану. А ще переховувалася від російськомовних туристів У Женеві я бувала кілька разів, тому нудьгувала Єдиною втіхою та насолодою для мене були сніданки Свіжі круасани, запашна кава Я навчилася обирати готелі, де готують першосортну каву Консервовані та свіжі фрукти у вазах Усе неквапливо, гарно і так повільно приємно Як ранкове потягування, коли ти щаслива Майк, натомість, був дуже активним. Це його життєва позиція – бути активним. Інакше кажучи, лізти всюди, вилізати з звідусіль, налагоджувати контакти, посміхатися потрібним людям, вчеплюватися в мозок потенційних донорів, зваблювати, збуджувати, показувати всім, який він розумний, доводити своїм розумом до екстазу. Зараз, згадуючи його активність, я здригнулася, тому перемкнула себе на газетку. «Московський комсомолець. Бодай подивимося, що вони там пишуть. Приміром, вони повідомляють, що довжина ніг топ-моделі Адріани Склінарікової – 124 сантиметри. Я мимоволі витягую свої ноги. Вони бумцають об чуже крісло. Звичайні струнки ноги, але навряд чи в них буде хоча б один метр. Я згадую, що в мого сина, якому виповнилося сім років, зріст якраз 124 см. Уявляю собі, що замість сніг у Адріани Склінарікової мій син, а отдалі йде її склінаріковський торс, я відчуваю, що мене зараз знудить. От люди влаштовуються. Ти подивись, мені залишився нудний труд, а людина вже відхапала собі московський комсомолец. Поруч зі мною матеріалізується кремезний дядечко з кремезними кучерями, наче його зроблено з бронзи, а за ним... Сидить похмура худа чоловіча постать із цифровим фотоапаратом. І ця постать тримтить. Прошу, можете взяти, я все одно не дуже добре читаю російською. Починаю брехати я, бо мені нудно летіти аерофлотом. Вони не показують кіно, у них немає радіо. А в туалети взагалі лячно заходити, бо там дуже смердить. А ще щось постійно дзеленчить, наче це не туалет у літаку, а приймальний пункт склотари. А це, дядечко, простий, як ріг будинку «А ви хто така будете? У Корею танцювати?» – радісно питається він Дядечко, кучерявий кущ ясмину, але, звісно, не так приємно пахне Він подумав, що я повія «Ну що ж, як каже моя напівподруга Ганнуся, а ти непогано сьогодні виглядаєш, стара я починаю брехати, що я полька. Так, я польська адвокатеса, репрезентую інтереси представництва компанії Самсунг у Польщі. Тепер їду на історичну батьківщину Самсунгу. На феллоушип. От слівце так слівце. Феллоушип. Наче із фразеології секс-шопу. А насправді це нормальне конференційне слово американського походження. Хто б сумнівався, дядечко ще більше радіє. Газету він у мене взяв із вдячністю, спитав, де я так навчилася добре говорити російською. Я відповіла, що вчилася в Самарі. А що, нормальне місто? Ах, Самара, городок, я. Як мені подобалося гратися в акцент, вставляти шиплячі там, де їх не мало бути ніколи, змінювати наголоси, створювати свою власну вимову. Він був білорусом. Тремтячи й похпура худа чоловіча постать також. Як вас звати, нарешті спитав мене він. Я трохи розгубилася, назвалася Боженою, хоча була невпевнена щодо польськості цього ім'я. Але в голові крутилися імена Барбара та Мариля, а я не хотіла, щоб мою адвокатесу. Звали таким ім'ям, особливо Мариля, прости господи, а не ім'я Мариля, салат із криля Я відчула, що похмура постать нарешті зацікавилася мною Божена, а вас хтось фотографував на висоті п'яти тисяч метрів? Він хитнувся своєю камерою У мене склалося таке враження, що це фашист тикає в мене гвинтівкою Я чемно відповіла, що мене ніхто не фотографував а давайте я вас сфотографую, тому що незрозуміло, чи вдало ми приземлимося, чи ні. І у вас залишиться ця фотокартка. Уявіть собі, ви помрете, а фотокартка залишиться. Приємний, дядечко, пустунчик-лоскотунчик, нічого не скажеш. Я погодилася і дала йому електронну адресу Майка, не тому, що дуже хотіла, щоб Майк першим побачив мою фотокартку, а тому, що не хотіла довго пояснювати, чому в дівчини на ім'я Божена електронна адреса починається з імені Неллі. «Так мене звати, до речі. Вже не знаю, наскільки це вам приємно, але все, запізно. Познайомилися». «Боженочку, а оця похмура постать, що боїться розбитися і вас зараз фотографує, не хто-небудь, а світило білоруської онкології, життєрадісно, каже кремезний кучерявий дядечко». Постать протягує мені руку. «Неодмінно заходьте, буду чекати, буду завжди радий», – вкладає мені в руку візитівку. «Аліферов Роман Борисович». Професор Державний інститут онкології, Мінськ Цікаво, а він це ще розказав? Я маю на увазі, що він буде чекати на мене і завжди радий бачити Над веселе, мабуть, місце Мінський державний інститут онкології Жодна людина не обмене, коли навідається до Мінська такий собі будинок побачень Дуже приємно, брешу я при цьому зовсім без акценту Але вони цього не помічають Чоловіки дуже легковірні Особливо, якщо ти трохи симпатичніша за чоловіка, трохи симпатичніша за мавпу. А я набагато симпатичніша. Я, до речі, планую побувати в Польщі, каже онкопрофесор. Лодзь, на ваш погляд, приємне місто? От паскудство. Він навіть уявлення не має, наскільки все це недоречно. Я й гадки не маю, яке місто Лодзь, приємне воно чи ні. От про Варшаву я трохи можу розповісти. І про Краків, але не про Лодзь. Тому я обмежуюся туманним. Так, там вельми приємно. Невелике, чистеньке провінційне містечко. Я переконана, що вам там сподобається. Там затишно, камерно, мило. Думаю, саме так мають відповідати справжні варшавські адвокатеси. Зрозумівши, що почалися важкі запитання, витягую зі спинки крісла книжку Мішеля Уельбека «Елементарні частки. Про себе думаю» аби лиш вони не почали ставити мені запитань щодо цієї книжки, бо ліпше вже говорити про небачену мною лодзь. Забігаючи наперед, хочу сказати, що книжка Мішеля Уельбека «Елементарні частки» за своїм змістом майже не відрізняється від пісні «Уно, уно, уно, уно, моменто», яку співали пришелепкуваті служки графа Каліостро з кінострічки «Формула кохання». Зміст такий – усі померли, а хто не помер, обов'язково помре. То вам курку чи рибу? От чорт, невже я проспала дрінки? А горілка, питаю я в повітряної німфи, вона вбрана в червоний костюм і так на мене дивиться, наче я спалила її хату Так-так, горілки, млячно ми боїмося, починають притакувати мені мої літакові сусіди За ваш кошт, шепить змія у формі стюардеси аерофлоту Але тут підходить пухка жіночка в такій самій формі і каже, що зараз усе буде Звісно, що не для мене, а для них Виявляється, іноді вигідніше буде трохи пожованими дядечками похилого віку, аніж молодою та вродливою курвою. «Курка», – кажу я, – із заплющеними очима роблю свій вибір. Чому людина постійно вимушена щось обирати?» «Це виснажує. Взриваю фольгу, і що я бачу?» «Рибу! Ха! Прямий доказ того, що незалежно від твого вибору, життя все одно тобі підсуне те, що в нього цього життя для тебе є. І повірте мені!» «Гівняшків у нього набагато більше, ніж якісних харчів. Отже, риба – це благо. Я спокійно їм рибу ще й тому, що мені лінь зачинати сварку, а пухка стюардеса із вправно загорнутим пиріжком волосся запрошує моїх сусідів на дачу, до того ж каже, що її чоловік надзвичайно їм зрадіє. Я б не повірила. Хіба що її чоловік любить харчуватися онкопрофесорами, або в нього до них є окремі справи?» Онколог виглядає трохи збудженим – але після горілки, а як лімон, страх його кудись зник. Він питає у пухкої стюардеси, спочатку наспівавши кілька куплетів про красу її вологих очей та жіночу мудрість, чи, можливо, після того, як перебуваєш на такій висоті, отримати внизу вдома оргазм? Ніфіга собі запитання. Я з повагою дивлюся на цих старих людей. Виявляється, у них є інтимне життя? Вони цікавляться залежністю оргазмів від перебування на висоті – не можу в це повірити. Вона розповідає, що немає жодної різниці. Висота ніяк не впливає на частоту проявів оргазму. Ще чомусь додає, що нещасливих випадків на борту протягом усього часу, відколи вона літає, а це близько 15 років, майже не було. Лише одна смерть? Ми нічого не змогли вдіяти, а ми, до речі, багато чого можемо. Однієї смерті на льоту... Відомому онкологу вистачає для того, щоб він втиснувся в крісло і припинив грайливі балачки, та й будь-які інші. Злякався він. Напевно, смерті в ліжкомістях його інституту не такі жахливі. Стюардеса треться об його крісло бюстом приємної опуклості. Жінки мого покоління та класу постійно стежать за фігурою, тому такі видатні бюсти у нас бувають лише штучними. А в неї все своє. Натурпродукт. Він не бачить, що вона треться бюстом, а їй цього наче й не треба. Вона, як кицька, що треться об ноги господаря, просто скидає таким чином енергію та чухає собі спину. І три роки їй снилися ваші заохочувальні погладжування. Наше з Майком інтимне життя відбувалося в готелі, де було розміщено учасників конференції. Навіть номери у нас були як близнюки, та й різниця всього в одній цифрі. У мене 14.11, у нього 14.17. Зустрілися ми за сніданком. Я спокійно набирала в півторалітрову пластикову пляшку від мінеральної води сік з автомата, чим, звичайно, привертала увагу майже всього залу, включно з менеджером, котрий, наче в лихоманці, думав, як це припинити, та офіціантів, які чомусь раділи. Але поки менеджер думав, Майк до мене підійшов і став тирати своєю американською мовою, що він думає про людей, котрі набирають сік у величезні пляшки і сокових автоматів у готелях. Як вам не соромно? Нас тут годують тричі на день за кошти організаторів, а ви собі дозволяєте таке безчинство. Ви халамидниця, докоряв мені він. І тут знову на сцену виходить вибір. Я могла змовчати. Ну і що, облив мене помиємо якийсь пришелепковатий американець. До речі, він мав рацію, мою поведінку зразковою не можна було назвати. Та чхати я на це хотіла. Могла вибачитись, вилити сік в автомат і піти геть, але я так не зробила. Замість цього я сказала йому таке. «Це ви тут цілий день стерчите на конференції, і там вас тричі на день годують. А я піду зараз гуляти. Там мене ніхто не нагодує». «Жодна падлюка не занепокоїться тим, що я зголодніла. Я хочу пити, а платити за це я не хочу. Набіса мені приїжджати на конференцію, на якій має все сплачуватися організаторами, а потім викладати задарма свої грошенята. Це його настільки вразило, що він набрав повні кишені булочок і пішов гуляти разом зі мною. Так усе почалося». У нього за все життя було тільки три жінки. А прожив він на цьому світі достатньо років, для того, щоб жінок у нього було принаймні 20. Як більшість американців, він із цього приводу не відчував ніяковості, бо не можна ніяковіти через власну відвертість. А люди, котрі починають зустрічатися, мають розповісти одне одному все, вважав він. Інколи мені цікаво, з якою швидкістю він побіг би від мене, якби я йому розказала про себе все. Це б його так налякало, бідного цнутливого хлопчика. На моє тверде переконання, чоловікам ні за що не треба все розповідати. По-перше, одній половині чоловіків усе це слухати нудно, а по-друге, іншій половині чоловіків усе це нудно розповідати. Та й небезпечно про себе зайвий раз щось бовкнути. За нас хай це робить хтось інший, бо завжди є нагода назвати такого іншого злим язиком. Себе самого так назвати набагато складніше. «Майк мене не зустрів, але зателефонував, щоб попередити, що він застряг у Малайзії, що у нього тут процес судовий, що готельна служка побила його камінчик на ім'я Лада. Жах! З камінчиком на ім'я Лада теж була історія. Камінчик Лада з історією. Зворушливо, Егеш? Власне кажучи, чому я як куля помчала налагоджувати життя з Майком?» Через свою дурну жіночу жалість Це трапляється навіть із такими порцеляносердними дівчатами, як я Особливо, коли їм нудно жити А як би ви самі вчинили, коли б вам прийшов такий лист? Люба, я завів собі камінчик Він гладкий і приємний на дотик Як його назвати? Чесно вам скажу, я подумала, що він з мене насміхається Тому спитала А воно в тебе хто? Хлопчик чи дівчинка? Я чекала на дотепну відповідь Однак прийшов лист, де Майк усе серйозно пояснив. «Люба, ти змусила мене замислитися над важливими речами. Я пішов до свого психоаналітика, вона сказала, що зважаючи на тип моєї психології, мені треба заводити камінчик дівчинку. Аж потім я пішов до свого торгового агента, і тоді вона дала мені чудову дівчинку, кольору гірчиці. То як її назвати? Я порадила назвати це «Ладою» і вжахнулась. Якщо вже чоловік заводить удома психологічно гармонійні з ним камінчики з жіночими іменами, я не можу дозволити собі стояти осторонь і дивитись, як гине в його особі американський патріотичний генофонд. І тоді я погодилася на те, щоб ми спочатку побули у відпустці, а вже потім обрали місце, де спробуємо розпочати жити разом. За обговоренням деталей минув певний час, і ось уже я, Гарнюня Неллі у вишуканому одязі від Шанелі стою в сеульському аеропорту з якоюсь солодко-квітковою, на мій слух, назвою Інчеон. Майк хотів, щоб я зупинилася в якомусь пристойному готелі. Певна річ, бо в пристойних готелях живуть пристойні люди, для яких пристойні куховари готують пристойну їжу, дає пристойні ліжка, а менеджер з персоналу – взагалі втілення самої пристойності. Фу! В такому ми зупинятися не будемо. Шкода, що про сеульські готелі я зовсім нічого не знаю. Тому беремо ось цю книжечку, схоже, що вона нічия, принаймні ніхто не чіпляється і не обриває мої пальці, як стиглі сливи з воланням «Не чіпайце моє!» І що ми тут бачимо? Ага, отож у Сеулі дуже багато готелів. Навіщо їм стільки? Це що, стільки людей з усього світу злітаються сюди, щоб розпочати нове спільне життя? Бідні сеульці! За які гріхи це їм? Але подивимося. Гранд, Лотте, Ріц, Ренесанс, Шератон, Редісон, Континенталь. Асторія, Маріот. Навіть за назвами видно, які ці готелі пихаті створіння. Не може сором'язливий маленький готельчик називатися Шератон. А ось і те, що треба. Молодіжний готель – Олімпік Парк Готель. Побудовано на честь проведення Сеульської Олімпіади. Якого це року? А йому. Чудово, зазвичай те, що названо молодіжним, ніколи не буває помпезним. Утім, сподіваюся, що тарганів там немає. Мені лячно навіть припустити, які можуть бути на вигляд корейські таргани та які в них звички. У наших звички нахабні. Майк, звісно, у захваті не буде, але ж він зараз у Малайзії, увесь у судах та сварках, от і добре. А ми поки тут по-людському облаштуємося. Цікаво, навіщо я так чиню, га? Дівчина, що любить жити на всю губу. А скільки часу їхати до готелю? Я намагаюся чітко вимовляти англійські слова, бо маленький кореїць так схилився, що ще трохи її відкнеться в мої коліна. А я не дуже люблю, коли хтось незнайомий, а якщо добряче подумати, той знайомий також, утикається в мої коліна. Він щось відповів мені, наче англійською, а може й ні, але мені здалося, що їхати доведеться довгенько. Так і вийшло. А що це за вікнами? Це вони називають Сеулом? Дивно, а виглядає, наче Київська Троєщина. Київська Троєщина, на яку невідомо, як потрапили хмарочоси. І самі з цього дивуються, одне одного аж викрутило з подиву. Міст, затоки. Це ж Дніпро, шановне панство. Ну то й що, що воно океан? Це якщо знати, а якщо ні.